Bueno, Baina, irunen, e, San Juan plazan, Udaletsaren plazan aurkitzen gara, irungo kiroldegitako, ba, langileen e, greba dela eta, ba, bueno, hemen e, burutzen ari diren ekitaldia segitzeko eta, bueno, batez ere, ba, greba horretaz, hane kiruga kidearekin emintzatzeko, kaixo atsaldeon. txalde hon? Kaixo bat txalde bueno, aipatu duzu... Eta, bueno, laburudit behiduko guztu pixka, eta, bueno, ba, nola izan den azken urtean e, l, e, kiroldegi hauetako langen egoera? Bueno, e, komentatzea lehen da bizi, e, duela iru urte, 2002an, sinatu zala Gipuzkoako e, kiroldegietarako lehenengo itzarmena. Itzarmen hori sinatu zan Gipuzkoako kiroldegitan kriston kaoza zegoelako, eta e, Gipuzkoako kiroldegi desberdinetan hitzarmen desberdinak aplikatzen ziren batzuk pelukeriakoak, beste batzuk espektakuloosi deportez, orduan bueno, beharra ikusten genuen sektorea pixka bat, ba, ba antolatzeko eta hitzarmen propio aukitzeko. Enpresak ere ados zeuden, baina hori ba, krisiarekin badirudi, ba, krisiak ere honetarako balio du eta e, duela hiru urte e, bueno, adostu genuna orain ba, badirudi ez dago posibilitaterik adosteko, Egoera hau da eh vigentzia eh bukatuz ala 2012ko abenduaren 31ean eh erreformak urtebete ematen digu hitzarmen berrian akordio bat izateko eta epe bueno, e, e, e, e, e, hori bukatzen da abenduaren hogeita ean Eta mailan ez dago e, aurrerapenik, ez dugu ikusten momentu honetan, ba akordiora iristeko posibilitate e, er, reala, ez. Egoera hori oso latza izan daiteke kiroldegiko langileentzat. Zeren bere lanbaldintzak asko e, murriztu daitezke urtarrilatik aurrera, bai. Gainera atzerapen hori interesa handia daukate enpresariek, ba batez ere al gusti saltutako litzatelagoko hemen lanbaldintza batzuk zeuden, estatuan mantetzen ez direnak. Bai. E, hau kontutan hartu behar da gainera sektore subkontratatua da la udaletxeak bere garaian, udalak erabaki zuten subkontratatzea eta eh ba, gestioa ustea enpresa pribatuen PEAN, ez? Eta negozioa eginda eh kirol munduarekin eta eta denen artean ordaindu ditugun kiroldegieekin Eta bueno, ba, bai eh bai, momentu honetan, ba ikusten dute ba irabazi horiek ahunditzeko. Daipatu egoera hori izan ere ez ez baitago estatu mailan e, ba, bueno, e, Kiroldegi Publikoetako langileentzako ezar estipulaturik, beraz Zerrera jetxiko litzateke egoera hori Bai langileen estatutora hori e, argi daukagu badago estatu mailan hitzarmen bat baina kiroldegi pribatuentzat da gimnasioentzat baina ez dago hitzarmen e, berezi bat kirol instalakuntza publikoentzako orduan ulertzen dugu erreferentzia eh ba, e, estatutu, e, estatutua izango litzakela baina guk ere uste dugu hemen e, borondate politikoa egon behar duela zeren e, kontutan hartuta langile hauek pliego batenpean daudela ba, pliegoak berak borondate politikoa balin badago bermatu dezakete langileak orain dituzten lan baldintzak, ez negoziak eta bakarrik baizik, eta borondate politikoa belin badago, lan mantendu daitezke. Eta gainera ez da egoera berri bat zu, irunen, su kontratei begira ota, eta langilek, divideak, eta langileek badira adibideak eta borroka luzeak izan dira, baina bueno, azkenean eraman direnak aurrera ez? Bai e, Egoera aldatu da eta ba askeneko urteetan erreforma oso oso latsak euke ditugu eta hori panorama aldatzen du guztiz. Hau da, ultraaktibitate famatua, urtebeteko EPEA negoziatzeko, bankasgora jartzen du den, borrokak ere aldatzen dira, e, EPEA emu jartzen balin bazailo negoziaketari, ba, enpresak oso komodo sentitzen dira e, ba, egoera horretan ez, baina argi daukagu, ba, hemen, subkontrataren munduan, ez bakarrika enpresan, baizik eta udalak ere zerrezateko haundia daukate. Bai. Eta, bueno, zentzu horretan e, komentatu, e, elatik e, gaur bertan e, ILP bat hasi e, asidegula, Iniziatiba Legislativa Popular, e, deitzen dana, e, Eusko Parlamentuan aurkeztu dugu, eta e, ba, zentzu horretan e, izango da, e, pliegoetan, Udaletxeak ateratzen dituzten pliegoetan subkontratako eh, lan, eh, langileen lan baldintzak mantendu behar dirala. Ba, eh, iru, iru arlotan lehenengoa eta oso garrantzitsua dena da subrogazioa, langileen subrogazioa. Hau da, eh, subkontratetan enpresa aldaketak egoten dira, beraz, eh, enpresa batetik bestera aldatzen dugunean langileen lan baldintzak mantendu behar dira. Bigarren puntua e, ba, lan balddinzakak e, berak dira, Hortik e, aurrera eskatzen duguna da ba, pliegoak jasotzea hitzarmenak e, askeneko hitzarmenak jasotakoa minimo bat izango dala eta hirugarren puntua e, izango litzake... Ez, ez eren, E, momentu honetan e, subkontrata askok ez dute betetzen pliegoak jasotakoa ba, pliegoak eta kontratua jasotakoa ez dituzten betetzen enpresei ba, e, kontratuak eten alizatea administrazioaren aldetik ziren aurkitu gera konflikto askotan ba, gero esaten digutela administraziotik ezin dutela kontratoa eten, ba, hori klauzula hori ez dutelako jaso beraien kontratoan orduan, iru puntu oiei begira eh i LEPA aurkestu daigu orain hilabeteko epea daukagu jakitekoa onartuko duten e, tramita, tramitera eta hortik aurrera hogeita 30.000 sinadura jaso behar ditugu ba, parlamentura parlamentura eramanez izateko, eta legez subkontrata guztiak hiru baldintza horiek betetzeko. Tamen gero ta zena hautzutzen ari garen bezala e, bueno, ba, azken batean e, udaratzearen aurrean eta ba, udaratzearen mugimendua eskatzeko ba bueno, mi imaginazioa Erabili eta onera e, Udaletxeko plazara karri duztu zute gimnasioa. E, bueno, e, olako ekimenak, e, ze, ze beste aukera ikusten ditu zute e, Udaletxearen mugimendu askatzeko. Ba, momentuz, e, gaur e, hau langileen partetik atera da, zeren ikusten dugu mobilizazio arruntak ez dutela Irungo Udalan, ez dutela ba, erantzuna undirik, e, Irungo Udalaren partez, Partetik, orduan, ba, pentsatu dugu mobilizazio hau egitea, eta gimnasia errebindikatibo bat desala planteatzea, e, bueno, langilak mundu horretan egiten dutelan, monitore asko daude, eta hortik aurrera, bihar hirugarren e, iruga, gre, greba eguna da, eta akordiorik ez badago, ba, pentsatuko dugu datorren egunetara begira, ba, mobilizazioekin jarraitzea, eta segurazki grebarekin ere bai. Ba, mi eskeran eta espero dezagun, ba urtea amaitu e, baino len, zerbait konpontzea. Vale, mi esker. Eh, beste kiroldegi batzuetan posible balin bada Hondarribien bezala, uste dugu Irunen ere posible dala.